Ondarribiako alarde parekidean parte hartu du hasieratik, arantza urreta bizkaia idazleak hogei urte betezireniaz, emakumeek ondarribiako alardean parte hartzen dutela, eta gaia liburura ekartzeko garaia dela ikusita argitaratu du liburu. Arantza urreta bizkaian entzun dezagun. Nik hasieratik. Hasieratik mila eh, bederatzihun da laurogeita haaseiaen irailaren sorttzan goizeko hamarretako, Nik banekin hori kontatuko nuela. Mm. Ez nekina da, nola, noiz, e, baina bai nere buruari agindu nion hori kontatu egin nuela. Baitazle, kazetari eta pentsalari lez, kronikak, hausnarketak eta fikzioa biltzen ditu liburu honetan. Eta arantxa, urreta bezkaiak, dionaz? Hauznarketak ematen dilo hain zuzen, e, izenburua liburuari. Hauznarketak dira, zer ikasi dudan nik, hogeita e, piko urte hauetan hartzen dut e, bildurrari buruz, e, iranineei buruz, e, tolerantziari buruz, e, fin. kaltea egina dago, behinzaat ikasi dezagun zerbait kalte hortatik. Baliburua salmentan duzue pamila argiita